12. Jeff másnap délután ingatta meg először Hézzel nagy nehezen kialakult biztonságérzetét. Amikor Hézzel ajtót nyitott a csöngetésre, szembe találta magát a barátságosan mosolygó Jeff-fel. Mrs. Clement? Igen. Jeff Di DiMarco vagyok az állami biztosítótársaságtól. A férje biztosítása ügyében nyomozok. Szeretnék beszélni önnek róla, ha tudna szentelni nekem néhány percet. Hízzel a legszívesebben nemet mondott volna, de nem mert engedni az ösztöneinek. Ráv egy baleset következtében fúlt vízbe, nincs mit titkolnia, nincs mitől félnie, és ennek megfelelően kell viselkednie. Fáradjon be, Mr. DiMarco! Hízzel se tárta az ajtót, elvette Jeff kalapját és kabátját, és beakasztotta az előszoba szekrénybe. Erre mondta, és bevezette a férfit a nappaliba. A torka annyira összeszorult, hogy mély lélegzetet kellett vennie, hogy levegőhöz jusson. A kárbeslő leült a székbe, amelyet hézel mutatott, és udvarias érdeklődéssel körülnézett a szobában. Nem túl nagy fantáziával volt berendezve, de azért kényelmes volt és rendkívül tiszta. Remélem megbocsátja, hogy ilyen hamar ide tölakottam a férje halála után, kezdte Jeff az alkalomhoz illő komolysággal. Nagy csapás lehetett önnek. Valóban az volt, mondta Hézel szomorúan. Hogy így kellett meghalnia a legszebb férfi korban, amikor látszólag még oly hosszú élet állt előtte. Szinte még most se tudom elhinni. Jeff bólogatott, és valami olyasmit mondott, hogy az élet állandó bizonytalanság. A bevezetésen túljutottak. Jeff hátradőlt a székében, keresztbe vetette a lábát, és Hazelra nézett. Hézel továbbra is egyenesen ült a székén. Egy pillanatra sem akarta elengedni magát a beszélgetés folyamán. Lüktetett benne a félelem. Ez az alacsony sötődvőrű férfi, aki olyan együttérzően nézre azokkal a ragyogó fekete szemekkel, halálos veszedelmet jelenthet a számára. Ezt jól az agyába véste, mert már sokszor hallotta, hogy a biztosító társaságok mindenre képesek, ha egy igénybe igénybejelentés gyanúsra találnak és ő még egy baklövést is elkövetett, amikor a pálmeri könyvtárban balesetekről szóló könyveket kért. Ez csúnya baklövés volt, még akkor is, ha csak az egyetlen, amelyet elkövetett. De valószínű, hogy a nő már régen megfeledkezett róla. Jeff közben arra gondolt, hogy hézelbőrének Börrének gyöngyházfényű sápadsága alig hanem vérszegénységnek tudható be, ami arra vezethető vissza, hogy gyermekkorában elégtelenül táplálkozott. Csak nézte az asszony vékon csontozatú, törékeny alakját, szőke haját, elbűvölően ragyogó, mély kék szemét, és a látvány a kelleténél jobban megzavarta. Azonban ez a külső még nem jelenti azt, hogy ez az asszony nem követhet el gyilkosságot, sőt, még inkább hajlamossá tehette rá. A sógornője azt mondta róla, bózasztó környezetből került ki, azt se tudta, milyen egy tisztességes ebéd, vagy egy rendes ágy, amíg férjhez nem ment szegény öcsémhez. Ilyen múltal úgy szólván gyökértelenül, ráadásul ilyen gyönyörű arccal bármi kitelhetettől az asszonyságtól. Jeff el tudta képzelni, miféle bókok és kedveskedések közepette nőhetett fel, nem éppen a legfinomabb emberek társaságába, és ugye az évek során könnyen kialakulhatott benne valamiféle megvetés a férfiak iránt, azzal a könyörtelen meggyőződéssel együtt, hogy joga van mindenre, amit csak akar, tekintet nélkül arra, hogy kiáll az útjában. Ez, meg a 16 évi házas élet nem múlott el felette nyomtalanul. Gondolom tudja, hogy a férje és Mr. Woodruff társbiztosítást kötöttek a cégemnél, kezdte Jeff. Csak a hallott kémi vizsgálat során hallottam róla, felelte Hézel. Elhatározta, hogy amennyire csak lehet igazat mond, és most is ezt tette, csupán azt nem mondta el, hogy rendszerint nem figyelt oda, amikor Ralph a Woodruff áruház ügyeiről mesélt. Bővebb magyarázatot is adott. Addig csak arról az 5000 dolláros biztosításról tudtam, amit én fogok kapni Ráf után. Már értesítettek, hogy mikor vehetem fel. Ez az összeg olyan kicsinek látszott ahhoz képest, hogy egy sikeres üzletember özvegye, hogy Hazel szükségesnek látta megmagyarázni. Ralf eredetileg tízezes életbiztosítást kötött a javamra, de amikor betársult Mr. Woodruffhoz, úgy látszik, szüksége volt bizonyos tőkére, és ezért az összeg felét készpénzben kivette. Úgy gondolta, hogy szükség esetén nekem 5000 is elég, hiszen ott van az üzlet része, meg itt van ez a ház, meg persze a nyaralónk a tónál. Hazel közömbös hangon számolt be anyagi helyzetéről, mintha mindez magától értetődően járna neki, és mintha egész életében jó módban élt volna. A férjetárs biztosításának természetesen Mr. Woodruff a kedvezményezetje, mondta Jeff. Hézelnek összeszorult az ajka. Tudom, ennek az asszonynak csak a szája nem szép, gondolta Jeff. Túlságosan kicsi, az ajka túlságosan keskeny. a házsátosság jele. Aztán arra gondolt, hogy a fogadó pincérnőjének igaza volt. Hézől nem bánat sújtotta özvegyben nyomását kelti. Abban a dobozban ott maga mellett talált cigarettát, ha rá akar gyújtani, mondta hézől és ő maga a mellette lévő másik dobozból vett ki egyet. Miért akar beszélni velem? kérdezte. Ha Mr. Woodruffnak jár a biztosítási összeg, gondolom vele kellene beszélnie. Jeff rágyújtott. Igen, nagy összegről van szó, Mrs. Clement. Minden olyan esetben, amikor a biztosított nem természetes halállal hal meg, természetesen végzünk egy kis vizsgálatot, mielőtt kifizetnénk a biztosítást. Hézül némán vette fontolóra ezt a magyarázatot. Nem talált benne semmi kivetnivalót. Igaznak hangzott. De ahogy nézte a férfit, a félelem továbbra is összeszorította a torkát, és görcsbe szorult a gyomra is. Jeff hátradőlt a székében, az órán keresztül engedte ki a füstöt, és csak udvarias érdeklődés volt az arcán. De vajon mi járhat a fejében? Már teljesen kivizsgálták az ügyet, mondta Hazel. A halott akkor is, villantotta ki Jeff fehér fogait. Lenne olyan kedves, és elmondaná nekem a saját szavaival, hogy mi történt? – Természetesen. Hézl mély lélegzetet vett és elkezdte. Beszéd közben egyre inkább megnőtt az önbizalma. Folyékonyan ömlött belőle a szó, míg a saját maga előtt is meggyőzőnek tűnt az egész. Tehát minden bizonyal a hallgatója előtt is. Amikor kellett, megremektette egy kicsit a hangját, sóhajokkal és fejcsóválásokkal tüzderte az elbeszélését, a végén még a könnyek is megjelentek a szemébe. A zsebkendőjével itatta fel őket. Jeff, aki már a második cigarettát szívta, egyetlen kérdés sem tett fel. Pedig hézől várta, hogy Jeff megemlíti Mr. Johnston nevét, de ezúttal nem kellett magyarázkodnia, hogy Ralph miért is mondhatta azt, hogy ő kintül a kocsiban. Ez egy kis megzavarta. Ez az ember talán nem hallott az italboltos felől. Ha nem, de később majd mégis hall, vajon nem fogja elfurcsálani, hogy ő egyáltalán nem is beszélt róla. Mielőtt Hazel eldönthette volna, mit is csináljunk, Jeff elnyomta a cigarettáját, és felállt. Egyetlen kérdést sem tett fel, és Hazel ettől még zavartabb lett. Hazel kikísérte az előszobába, és nyugtalanul nézte, hogy a férfi felveszi a nagy kabátját. Jeff kalapjával a kezében megfordult, üres, de barátságos kifejezéssel nézett az asszonyra, és azt mondta. Nagyon köszönöm, Mrs. Clement, és elment. Mit köszön?”. Hézel álva maradt az üvegtáblás ajtó mögött. Félrehúzta egy kicsit a függönyt, a kocsiához sétáló férfi után nézett, és megpróbált az érthetetlen köszönet mélyére hatolni. Azt köszönte megtán, hogy segített neki, hogy elárult valamit. A kárbecslő beindította a motort, és elindult. A kanyarban eltűnt a kocsi. Hézel elengedte a függönyt, és elfordult az ajtótól. Leült az emeletre vezető lépcső legalsó fokára, és megpróbálta megnyugtatni magát. Semmi oka félelemle. Elbeszélése jó részben cáfolhatatlan tényekből állt, amelyek olyan szorosan kapcsolódtak egymáshoz, hogy nincs közöttük rés. Soha nem jöhetnek rá a titkára. De miért nem tett fel a biztosító társaság embere egyetlen kérdést sem? Miközben lassan felállt és elindult a lépcsőn az emeletre, hogy rendbeszedje magát az esti randevúra Júcinnal, eszébe jutott a megnyugtató magyarázat. Azért nem tett fel egyetlen kérdést sem ez az ember, mert minden szavát elhitte. A rövid őszi délután már a vége felé járt, amikor Jeff elindult hézöldön. Vaktában furikázott a városban, amíg teljesen be nem sötétedett aztán visszahajtott Hézelék utcájára, és néhány házzal arrébb megállította a kocsit. Az egyik emeleti ablak világos volt. A villany olyan sokáig égett, hogy Jeff sejnterin kezdte, hogy az asszony alig, nem készül valahová, és most öltözködik. Egyszerű házi ruha volt rajta, amikor nála járt. Hazel egy egyszínű kék búzt vett elő a szekrényből. Sötét kéket, mert az illik egy újdonsült ödegyhez. Sajnálta, hogy nem ment be délelőtt a városba, és nem vásárolt egy fekete ruhát. Jól állt neki a fekete, kiemeli a szőkeségét, és Ralph is örülne, ha tudná, hogy gyászolja egy ideig. Talán még flitteres feketét is talált volna. Az idén nagy divat. Nem sajnálta az időt az öltözködéstől, minél gyönyörűbb akart lenni eugene -nak. Már teljesen sötét volt, amikor bezárta maga mögött a hátsó ajtót, és elindult a garázhoz. Eszter valószínűleg figyelhette, mert vállára dobott egy kabátot, és a pázsíton keresztül a sógornőjéhez szaladt, aki éppen a garázsból ki. – Várj egy pillanatig! – kiáltottam. Hézel áthajolt a jobbján lévő üresülésen, és leeresztette az ablakot. – Mi van? – kérdezte türelmetlenül. – Csak azt akarom mondani, hogy sül egy kis oldalas a sütőnbe. ha kedved volna velem vacsorázni. Hézzel tudta, hogy a különösen kedves hangnak semmi köze a megkésett vacsora meghíváshoz. A sógornője csak azt próbálja kipuhatolni, hogy hová megy. Eszter bedugta a fejét a kocsi ablakán, hogy jobban szemügyre vehesse sógornőjét, és felkiáltott. A mindenit, de ki ötöztél? Nem is tudtam, hogy programod van ma estére. Éppen feltettem főzni a borsót, amikor eszembe jutott, hogy jó lenne veled vasorázni, és véletlenül kinéztem az ablakon, és akkor láttam meg a reflektorfényt. Mrs. Only szeme ugyanolyan gyorsan járt, mint a nyelve. Aprólékosan végigmustrálta a sógornőjét. Szimatolni kezdett. – Ez a legjobb parfümöd, ugye? – Igen. – Nem jössz vissza vacsoráig? – Nem. Hízél egyesbe kapcsolt. – Viszont látásra – mondta. Eszter kénytelen volt nyíltan feltenni a kérdést. Kivel vacsorázol? Egy barátommal felejte folytott gyűlölettel Hézel, és olyan erősen beletaposott a gázba, hogy Eszter alig tudta kihúzni a fejét a kocsi ablakából, és meg is tántorodott. Csak nehezen sikerült visszanyernie az egyensúlyát. Még Hézel is megdöbbent, amikor a reflektor fényébe meglátta sógörnője gyűlölettől eltorzult arcát. Lassított és kihajtott a kocsi feljáróról az utcába. – Csak nem hiszed, hogy tényleg úgy szeret téged, mint a testvérét? – kérdezte magától gúnyosan, miközben második, majd harmadik sebességbe kapcsolt. – Tudja, hogy te mit érzel iránta, és azt viszonozza Kamatos túl. De ki érzés volt látni, hogy Eszter nem is titkolja, mennyire gyűlöli őt. A helyzete még korán sem olyan erős, hogy megengedhesse magának, hogy egy halálos ellenség éljen a közvetlen szomszédságában. Kicsit kedvesebbnek kellett volna lennem hozzá, gondolta Hézel kelletlenül. Ki kell bújnom a bőrömből, és kedvesebbnek kell lennem hozzá. Megpróbált mentséget találni a viselkedésére. Kikészültek az idegei. Az az ember a biztosító társaságtól nem felizgatta. Annyira megijesztette, hogy már nem is sikerült megnyugodnia. És ami Esztert illeti, még ha ő lefeküdne is a lába elé, és hagyná, hogy a sógörnője rátaposson, Eszter iránta érzett gyűlölet akkor se csökkenne. Keze megfeszült a kormányon, miközben a zöld jelzésre várt. Bárcsak halna meg, bárcsak ott feküdne Ralph mellett a Fairview temetőben. Jó néhány méterre mögötte Jeff DiMarco is lassítani kényszerült a piros jelzés miatt. Hézel túlságosan el volt foglalva gondolataiba, nem vette észre, hogy valaki követi. Eugene és Hézel megint csak a vörös malomnál találkoztak az ernyőzött lámpájú sarki boxban, amely a csűszeri homályos étteremben olyan volt, mint egy kis világos sziget. Hézel úgy próbált lazítani és szabadulni a gondolataitól, hogy többet ivott, mint máskor. Megfeledkezett az óvatosságról és arról a meggyőződéséről, hogy a férfit bizonytalanságban kell hagynia, ha meg akarja tartani. Mindig csak rád gondoltam, Jim, mindig, és kisé homályos szemmel mosolygott a férfira a pohara fölött. Rá sohasem számított. Eugene kicsit tartózkodóan viszonozta a mosolyt, és megveregette Hézől kezét. Most már hamarosan megkérdezem Réselt a vállásról. Csak még meg kell várnom a legmegfelelőbb pillanatot. Meg aztán tekintettel kell lennem a fiamra is. Arcáról eltűnt a mosoly. Legalább időnként szeretném majd magamhoz venni, de nem hinném, hogy Rachel beleegyezik. Nagyon helyes tőle, gondolta Hazel. Mihez kezdene ő a kejeri fiával? Abban az életben, amelyet Eugene mellett eltervezett, nincs hely a fiúnak. És ami azt életi, ha annyira fontos neki a fiú, szülhet neki ő is egy gyereket. Nem rossz ötlet. A gyerek segít megtartani egy asszonynak a férjét. Legalábbis néha. Tette hozzá gondolatban. Eugene felesége esetében nem. Különben se kell elsietni a vállást, törte meg Eugene kényelmetlen csendet. Még ha sikerülne is már holnap elvánom, meg kell várnunk a gyászév leteltét. Az első adandó alkalommal megbeszélem a dolgot rachel -le. Az ilyesmihez idő kell. Nekem nem, gondolta Hézel. nekem nem kellett idő, hogy szabaddátjegyem magam. Hirtelen felrémlett előtte Jeff DiMarco arca. Miközben beszámolt neki a férje halálának körülményeiről, a férfi egy pillanatra se vette le róla értelmes, intelligens fekete szemét. Erős, céltudatos embernek látszott, olyannak, aki soha semmit sem hagy abba, amíg a végére nem jár. Eugene észrevette, hogy Hézel egy pillanatra megborzunk. Egy kisértet érintette meg a válladat hideg ujjaival, tréfálkozott. Ez jó vicc volt, mondta Hézel. Remek! Fenéki üdítette a poharát. Innék még egyet? Nem viselkedett okosan, csak hívott és nem számolta a poharakat. És mindezt azért, mert a biztosító társaság nyakára küldött egy embert, hogy érdeklődjön rá a fután. Pedig a világ legtermészetesebb dolga, hogy beszélni akarnak vele, elvégre Ralph felesége volt. Semmi okuk sincs, hogy gyanak, gyanak rá, hiszen ő egy szentet sem kap abból a társbiztosításból. Az egész pénz Örni woodruff lesz. Nem igazság. Igazán csúnya dolog volt hogy úgy kötötte meg a társbiztosítást, hogy előzőleg egy árvaszót sem szólt neki róla. Nem elég, hogy Mr. Johnstonnak hazudott, még a biztosítónál is megkeverte a dolgokat. Mindent összevéve rengeteg bajt okozott neki. Hézel úgy érezte, hogy beszélnie kell eugene a kárbecslő látogatásáról. Örni nem kapja meg a pénzt minden további nélkül, fejezte be a beszámolót, majd tétován kerekre nyílt szemmel megkérdezte. Vajon ez azt jelenti, hogy valamit nem találtak rendben? Örni összehúzta a szemöldökét. Mit értesz az alatt, hogy valamit nem találnak rendben? – Ó, tulajdonképpen semmit. Hézel hangja fakó volt. – Te nem találod furcsának? Azt szerette volna hallani Eugintól, hogy csak valami rutinvizsgálatról lehet szó. De ehelyett a férfi a fejét rázta. Nem is tudom, minden esetre különös. Csak ugyan, mit gondolhatnak Budrufról, hiszen baleset történt. – Az – szögezte le Hézel határozottan – baleset. Yujin végül is hozzátette, amit Hézel hallani akart. Talán az összeg nagysága miatt van az egész hűhó. Az az ember is ezt mondta, kapott Hézel a szavakon. Hogy azért kell a vizsgálat, mert nagy az összeg, 25 ezer dollár. Nem igazság, hogy Ernie Woodruff ennyi pénzt kap, amikor én voltam rá a felesége. Yuji arcán viszonylag suhant át. Hézőnek eszébe sem jutott, hogy ilyen hatást fog kelteni a kijelentése, és gyorsan megpróbálta kiigazítani a szavait. Nem a pénz miatt, biztosította Júcsint. Jól meg vagyok anélkül is, csak. Szóval úgy gondolom, hogy a férj biztosításának a feleség kellene, hogy a kedvezményezettje legyen. Kicsit furcsa, hogy nem az. Egyáltalán nem furcsa, világosította fel Júcsin röviden. Nagyon sokszor fordul elő társbiztosítás. Kivett a zsebéből egy marék aprót, és bedobott egy érmét a mögöttük álló zenegébe. – Táncolunk? – kérdezte, amikor megszólalt a zene. Hézzel szorosan hozzábújt a táncparkettem. Bódult gyöngétséggel nézett fel a férfila. – Drága! – suttogta. – Drága, drága, drága! Jeff DiMarco a bárpult mögött állt a nyilvános telefonfülkébe, amikor a pár kifelé menet elhaladt mellette. Amikor becsukódott utánok az ajtó, Jeff kilépett a fülkéből, és a pultra könyökölt a mixer elé, aki szokott foglalatosságainak egyikébe merült. A poharakat törölgette. – Hé! – szólalt meg Jeff halkan. – Nem akadt meg a szeme azon a nőn, aki az előbbi tellibegett? A mixer rá lehet a kezébe tartott pohára. Azon a szőkén? De igen. Hát – Pontosan az esetem – mondta Jeff, és jelentőség teljesen felhúzta a szemöldökét. Hogy mit meg nem tennék érte? Nincs esélye, uram, mindig azzal a pasassal jár ide, aki most is itt volt vele. Bejönnek, leülnek hátul a sarokba, és úgy néznek egymásra, mintha senki más nem létezne számukra a világon. Jeggygyűrű van az ujjám, jegyezte meg Jeff. Lehet, hogy a pasas férje. A mixer unottan, cinikusan nézett rá, de a keze továbbra is gyorsan dolgozott. A férje? Minek néz engem, uram, nevet egy gúnyosan. Lehet, hogy van neki férje, de az a fekete hajú pasas biztosan nem az. Akkor nem járnának rendszeresen egy ilyen lebújba. A kárbecslő végképp leírta magába woodruff miután jó ét kívánva odabitszentett a mixernek, és kiment ugyanazon az ajton, amelyen az imént hézel és Eugene. Kiderült tehát, hogy csak ugyan van egy másik férfi is Hazel életébe, de az a férfi, Jeff várakozásával ellentétben nem Clement társa. – Mi legyen hát a következő lépés? – tette fel magában a kérdést, mikor kilépett a vendéglő homlokzati lámpájának tompa fényköréből. A válasz eléggé nyilvánvaló. Az állami biztosító társaság érdekében el kell felejtenie Hazel Clementet, és más irányba kell kezdenie újból a nyomozást. Mégiscsak örni woodruff a középpontban. Közben hozzászokott a szeme a sötétséghez. Tizenkét kocsi állt a vörös malom parkolójában, pedig száz is elfért volna. Az ő kocsia a sor innenső végén állt, Hézeli még mindig a túlsó. Mellette egy másik kocsi állt, amely akkor még nem volt ott, amikor Jeff megérkezett. Valószínűleg Hézöl barátjai, aki ezek szerint később ért oda a vörös malomba, mint Hézel. Vagy a nő, vagy a férfi kocsiában ültek. Jeff az épület árnyékában végighaladt a kocsisor mellett egy keskeny fűcsíkon úgy, hogy nem csikordult a kavics a talpa alatt. A kocsisor végére érve megállt a fal mellett, nem messze a két autótól. Csak a beszédük moraját hallotta, majd hosszabb szünet következett, aztán felcsattant hézől éles, tiltakozó hangja, de még mindig nem olyan hangosan, hogy Jeff értse és hogy mit mond. Csak nem a kétes tisztességét akarja megvédeni minden áron. Jeff kunyosan elmosolyodott, és lassan, óvatosan visszalopakodott a vörös malom mellett húzódó fűcsíkra. Végig ment rajta, és lábujjhegyen a kocsiához lopakodott. Nem csukta be a kocsi ajtót, nehogy zajcsapjon. Reszketett a hidegtől, és összehúzta magán a nagy kabátot, és várt. Szerette a meleget és a kényelmet. Az az két a életet meghagyta azoknak, akik azt szeretik. Például az a kettő ott a kocsiban. A szabad ég alatt, egy ilyen hideg őszi estén. Persze a szerelmeskedés felmelegíti őket, emlékeztette magát Jeff. Még ő is elviselni a hideget, ha Hézellel szerelmeskedhetne. De mégse. Megrázta a fejét. Túlságosan keskeny az ajka. Te hazug! suttogta a kabátjába. Te átkozott hazug, Di Margo. Mi történik abban a kocsiban? Idegesen fészkelődni kezdett, és megpróbálta fékezni a képzeletét. Semmi köze hozzá, és különben is egyéb dolgokon kellene gondolkozni, például azon, hogy miért vár itt. Nem a biztosítóért csinálja, amit most csinál. Talán valami absztak igazság nevében nyomoz hézel Clement után. Elvigyorodott a gondolatra. A fenébe az ilyen gondolatokkal. Jeff végül is arra a következtetésre jutott, hogy egyáltalán nem valami magasabb cél érdekében ül itt, csupán kíváncsiságból. Meg akarja tudni, mit csinál Hézel azon az éjszakán a mcquinton hogyan mesterkéte ki a férje halálát. A kocsiban Hézel Eugene karjaiba feküdt, hiába próbálta eleinte nem odaadni a száját, nem tudott ellenállni a kedves erőszaknak. Érezte, hogy lassan elszáll belőle az ellenállás vágya, és egy új vágy lép a helyébe. Már csak az erőtlen sikoljra futotta, amikor Eugene lehúzta a cívzárját. Akarta a férfit. Mindig is őt akarta. Jeff várt, amíg Hazel kihajtott a parkolóból. Megvárta, amíg Eugene kocsija is kifordul az országútra. Aztán gyorsan bekapcsolta a reflektorokat, hogy leolvassa a kocsi rendszámát. Felírta magának.